Уже й стемніло, і ліхтарів, котрі взялися вивчати азбуку Морзе, і місцеві коти перестали швендяти під ногами, повлягалися по кутах. А механік усе сидів біля бронзового генія. Знову вибирати? Марта вигукнула би «Доля, хапай шанс, Сашенько». Бляді! «Що ж у вас усе нічір і нічір?» – прошепотів тмяно. «А коли ж день?» – розвернувся. «Наче відповідь – ось вона, поряд!» Безлюдним узвозом на зустріч одна одній рухалися дві чоловічі постаті – зверху вниз, Легкою ходою швидко йшов один. Ярився, бив чоботом по розбитій бруківці. Та й цього йому здалося замало. Нахилився, підняв камінь, жбурнув зі шляху. Знизу, нагору, важко дерся другий. Не поспішав. Піднімав каміння під ногами, укладав у розбиту бруківку. Вони були ще далеченько. Обличя не роздивитись, і Макарові раптом захотілося дочекатися, поки ті люди, що, здається, знали, як жити, зійдуться отут, поряди з ним. І від того він теж зрозуміє щось украй важливе. Обернувся до того, що він дерся знизу. На гоцика схожий, прошепотів. Підвівся, приголомшено вдивлявся у міцну статуру. І не тому, що Дубіса зрадів би тій скотині. Ні. Згадка про Гоцика розбурхала в місках лавину думок. Вони плели логічні ланцюжки, викидали їх на поверхню. «Я здогадався, шиллере, прошепотів Макар Люто – Аж голова обертом. Здавалося, варто лише озирнутися на чоловіка, що легко котився з гори, і макар побачить того, хто вкрав у нього більше, ніж фабрику сенс, макар видихнув і озирнувся. Кінець першої книги.